Так і на шовку, де був виконаний чорною фарбою рисунок, там світло не пройшло, а на світлочуйний шар і та емульсія опісля змилася, а клітинки залишилися відкритими. А де не було чорної фарби, світло задубило ті клітинки, і вони залишилися назавжди закритими, там фарба не могла проходити. Це описаний дуже спрощений спосіб надскрізного друку шовкографії. Першу мою пробну форму я зробив для плакетки, з якої в своїй поетичній задумі мав глядіти на покупця, дорогий кожному українцеві Тарас Григорович Шевченко. За першим разом під Божим благословенням вийшло все як повинно бути. Це окрелило мене. І діло пішло далі. За час моєї праці в сувенірному цеху я виготовив і впустив у виробництво скільканадцять видів шовкографічних істампів, які лягали на плакетки і шкатулки. Мав пейзажі із дев'яти кольорів. Це дев'ять рам, дев'ять матриць на один пейзаж. Для виготовлення цього всього потрібно було затратити багато часу і коштів. Я зліз госпу на те, не просив ні однієї копійки. Якщо мій твір проходив на художній раді, що його затверджували, мені як автору видавали гонорар до 500 карбованців. Це порівняно до моєї заробітної праці, яку я отримував тоді, була четверта, іноді п'ята, частина місячної зарплати. Я був задоволений тим. І було мені любо, на творчій праці, де я міг творити те, що мені любилося. Заробітну плату я отримував за кількість виконаної роботи, яка йшла на продажу, як і всі інші. Правда, мій розряд був вищий від всіх решт. З художників-виконавців, які працювали разом зі мною, ніхто не мав нічого проти мене, що я не завжди працював з ними. Вони були задоволені тим, що я все видумував, що снове, і всі вони мали роботу, на які непогано заробляли. Кроме цього, я придумував і виготовляв різні форми з міді для випалювання по дереві, робив ескізи для токарів по дереву, на різні вази, які теж придумував і оздобу на них придумував, чи розпис Петраківки, чи розпис пейзажів, і те затверджував на художній раді. За всю цю творчу працю я не брав з лісгоспу нічого. Успіх у нас був величезний. Ми давали лісгоспу від чистого прибутку в рік в середньому по 200 тисяч карбованців. Все те йшло на будівництво лісгоспу. На місці голого поля образувалося ціле підприємство. Дерево-бродні цехи, пелорама, і нам побудували двоповерховий сувенірний цех, на першому поверху працювали в середньому 15 токарів і столяр, на другому ми це 25 художників і лаковичний цех. Поки ми на це все заробили гроші, то працювали над домниками кожен себе дома. Всі працівники сувенірного цеху були дуже задоволені, що мають таку роботу. І всі були вдячні мені тому що я з Божого благословення придумував все нові зразки, затверджував їх, і постійно була праця. Навіть начальник сувенірного цеху зізнавався мені, прилюдно, що якби не ти, куди манолюють, що ми би варта без тебе? Я начальник над вами, але якби не ти, ми ніхто, і так само і я, не мали б що тут шукати, бо всього цього, що ми маємо, не було б. Я так розписую про свої успіхи не тому, щоб похвалитися, а тому, щоб трошки пізніше ви побачили і порівняли одне за одним, як зі мною поступили, тільки тому, що я віруючий, щоб ви знали, як жилося божим людям в атеїстичній країні. Було так одного разу, що начальник цеху, щоб дати людям роботу, задумав виготовляти для продажі кухонні доски. Взявся за те самий. Без того, щоб обдумати з нами художниками Що краще їх оздобити, щоб вони стали привабливі Щоб затвердити їх на художній раді Наробили тих досок пів складу Тому що те було легко робити Нарізали, відшліфували і все А коли до продажі, їх ніхто не купляє А ліс на них витратили І гроші за роботу заплатили А вони не йдуть Лісгосп зазнав збитків що робити? Радяться зі мною. Я подумав і кажу. Якщо погоджуєтеся, я зроблю рисунок, по ньому виготовлю формі шокографії, десь на 4-5 кольорів, і на лицевій стороні цих досок наложимо декоративний пейзаж, тоді ті доски будуть і з наряддям для кухні, і будуть і прикрасою для неї. Побачите, як жіночки їх розхапають. І ще неабиякий прибуток будете мати. І так зробив. Вся та велика кількість досок, яких ніхто не брав для продажу, реалізувалася геть. І ще отримали заказів від торговельників на багато тисяч штук. Закази поступили навіть з Прибалтійських республік. І то декілька разів. А то все приходило прибутком для лісгоспу. А нам була робота і заробіток. Той другий художник, якого спочатку були прийняли в лізгосп, недовго пропрацював. Він був неабиякий п'ячок, що його й підкосило. Після того, як я освоюв шокографію і навчив його і її, побачив, що я успішно справляюся і на художних радах маю успіх, зрозумів, що краще йому зійти з сцени і пішов від нас, залишився ведучим я. Коли на художніх радах побачили ті художники, які зразки я приношу, то попросили, щоб я виставив свої вироби на виставку в Чернівцях. Що я і зробив. Пізніше прийшло письмо до нас, щоб ми виставили наші сувеніри, сувенірні вироби на виставці в Києві. Пришлося і там виставитися. З часом отримали письмо, що в Москві на всесоюзній виставці ДНХ. Відкрився сувенірний павільйон, якого до тоді там не було, і теж вже зобов'язали мене вислати наші сувеніри. На той час я вже мав затверджених на художній раді більше 50 сувенірів. Прийшлося мені самому всіх їх робити, щоб вони були як найкраще зроблені. На те знову потрібно було часу, але я думав так, що все ж варто виставитися в Москві. Хоч би я там і не побив ніякого рекорду. Але одне те, що в моїх документах буде зазначено учасник всесоюзної виставки в ДНХ, це вже щось зазначить. Кудись буду формлятися на роботу, таке вичитоть у моїх паперях, це вже буде моїм плюсом. Зі мною порахуються, як з людиною, яка щось може. І я зробив знову все те для Москви і вислов. Хочу ще описати, що то, що то себе представляла художня рада, і як нелегко було на ній отримати одобрення. Засідали за столом 8-10 визнаних дипломованих художників, а також 4-6 працівників торгівлі, і всі ці маститі спеціалісти оглядали кожний твір. І одобряли або не одобряли, опишу хоча б один мій візит туди. «Приїхали ми, це я» начальник сувенірного цеху і директор лісгоспу. У залі, де засідала та художня рада, було повно народних умільців, як нас сувенірщиків називали. То були один від одного в усаті, чупраті, модно діті, з такими мистецькими манерами, тільки я один між ними був нормальний. Вони викладали свої вироби на порожній стіл, виклав я свої, і в порядку черги підсуваємося своїми виробами все ближче до того стола, де засідають ті, від кого залежить доля наших виробів. Я мав на той раз 9 зразків. Переді мною товариш мав 28. Коли стали оглядати його зразки, не допомогли йому ні вуса, на зразок Шевченкових ні виточі, ні по мистецькі рухи, тільки чую говір тих художників. Над цим сувеніром ще подумайте». Попрацюйте, доб'єтеся потрібного в ньому, приносте другий раз. «А це що таке?» – говорить інший художник. Піднімає той зразок уверх, щоб всі бачили, і розкритиковує його. Той бідний вусач тільки успіває згортати незатверджене стола в коробку. Бо всі дивляться, і ті, хто вже пройшов, цікавляться, як у кого справи йдуть. І надалі те зостається наукою, що проходить, а що ні». З двадцять вісім зразків, які мав товариш переді мною, затвердили йому тільки два. Йому ще там що кажуть, він ще своє все не забрав стола, щоб я мої підсунув, як руки крайнього художника потягнулися за моїм сувеніром. Бере одну з моїх вас, піднімаю вверх і гучним голосом, щоб чув увесь зал, говорить, «Ви тільки погляньте, товариші, ось як потрібно працювати з деревом». Саме проситься в руки. Погляньте на решта виробівчого товариша на столі. І повчіться у нього працювати. Я майже не вірю своїм вухам. І соромлюся, і боюся, що з великої хмари може бути малий дощ. Але ні, всі розхвалюють, поздоровляють з успіхами, і всі мої зразки затверджують. Розчулино обнімає мене начальник цеху, гонориться мною мій директор – Підходять до мене інші художники, поздоровляють і розпитують, як я те зробив, а як те. Я дивувався до смішного з декого з них. Такі на вигляд показні, по-мистецькому, представницькі, а таких простих речей не могли додуматися. Запитує мене один, а це ви тут наїпили наждачну шкурку і замалювали коричневим? Ішлося про частину випуклої вази, яка була так оздоблена, наче б вона виросла такої конфігурації, і кора з неї не знята. Як на ту випуклість можна би було наклеювати шкурку, щоб все кругом було рівненько, без складок і рубців? Таке неможливе при серійному випуску. Що з цим художником? – думав я. Та я не приховував ніколи своїх секретів, і тоді відкрився і кажу, ні, не шкурку, наніс густого клею на ці частини вази і покачав нею покритою клеєм по просіяному піску, опісля пофарбував, коли висохла, і все. Йому відвесла нижня челепа, він витрощив на мене очі, ляпнув себе долоною по чолі і вигукнув, та я не міг до цього додуматися. І пішов сперед мене, освітлений такою премудрістю. Знаю, що виглядає, ніби я хвалюся, але я собі цього не приписую. Я був серед них, серед цього колективу, з яким працював один належний до когорти святих, до Христової церкви, яка була на той час у великій зневазі. І Бог славився через мої успіхи, що й сектанти – неабиякі люди» а розуму і майстерності давав Бог. Я в цьому переконаний. Я вже навчився був у ту пору розрізняти подив вдохновіння, коли наповнює тебе особлива думка, ні як всі інші. І в уяві бачиш реси потрібного тобі образу, контура, я визнавав завжди, що то не моє, а Боже. Так було, що я і в сні. Бачив новий виріб, якого ще не було в продажі. Те опісля робив, по тому, що бачив, і воно з успіхом затверджувалося на художній раді. Як я можу таке собі приписати? А як я можу про те мовчати? Тому я ці свої спогади пишу, тільки тому пишу, щоб не забулося все те, що той, хто сказав, що я з вами до кінця був вірний у своїх словах і був з нами». І те, що я описую, то сліди Його, які були поруч з нашими в нашому життю. Так я пропрацював у лісгоспі шість років. Розпочинали з нуля, на місці майбутнього лісгоспу не було нічого, не знали, як розпочинати, не знали, що робити, не вміли ще того робити, що знаходили потрібним робити, та все ж вийшли в люди. Підприємство Лісгоспу виросло на базі фінансових прибутків сувенірного цеху. Прибутки сувенірного залежали від того, яку продукцію він буде виготовляти. Якби його продукцію не купляли люди, не було б прибутків на всю продукцію, чи, верніше, на сувеніри, які ми виготовляли. Дозвіл на їх виготовлення затверджувала художня рада, на яку зразки сувенірів придумував я. Робив їх і затверджував для серійного виготовлення. Сам за свої кошти купляв потрібні матеріали і своїми руками безкоштовно виготовляв станки і матриці форм шовкографії, придумував і сам виготовляв штампи для випалювання по дереві декоративних орнаментів і окремих елементів оздоби. Приладнував різні пристрої і обладнання для конвейерного оздоблення шкатулок, пакеток і ваз. І до всього того кожного працівника по оздобленню вчив, як виконувати ту чи іншу операцію, і як користуватися тим обладнанням, виготовленим мною.